بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا فاندرو ام تبرينديم და ფალე კრკუი და შევეთ ენდრუარ იუ პრშანდასმე ასალამ უალეikum الله جل وعلا ნაიეთეთ ე ქალუარა ნა ფოლი პური ბრაჰიმენ ალეისალამ პარაკოზე პურ მუსა ალეისალამ ვენე დუ arroset პამსე ishte i nëkuadruar në most madhe dhe me prezinsë dhe dukshme aspekti adhurimit dhe i më bështis në lojën lehoala. Dhe kjo është zatën edhe ajo që realisht i ka bërë të veçanë pejgambert të lojën lehoala dhe ne duhet këtu të fokusohemi. Për të në lojën lehoala më tutje që të fletë për pejgambert të ti, miru bë një shkëputje për të foljë për pejgambert në mjështë për gjithshme, pasaj prapëri këtheje që të sletë për individet, ose të ka folë për Musaun, për Ibrahimin, ta është në jetin sunë dhe gjithë të të lasën për ta, është një prezim për gjithë shumë, që ka ishen këta, në qëfarë pozitë Allah i ngriti këta, dhe pasaj vazhdojnë të sletë për sëri për pegambert në në indivizuale. Në jetin 7-3 të surës në bëja, Allah u gjallaule a thëtë, u gjallahum e immeten, i hdune bi em Wa awhayna ilayhim fi'lel khayrati wa iqama as-salati wa i'taa as-zakati wa kanu lana aabidi Wa ja'allahum e'immatan, nekta ikemi ibar priyes, priyes, jodhechen Tësizet uodhechnin njerzet dhe iqin shambul, mashpal yanton Dhe ifrimzuwam dhe uodham të të mundësi dhe i begatuam që të bëjnë punë të mira, të falin amazin, të japin zëqatin, u akenu lëna ahabidin dhe ata ishin rap të nështruartë për ullën dhejneme, a dërrues të dejnë të allogjën levale. Ka jetë të nërruel ka përshri me të vërtet aspektit të e të e të rëndëshmët të të të të për të mërëve. Sisle aspekt kërkan të rektim të beçantë. Mirë mëndua sonde që të jap disa udhzime të që të meditim në të tyre. Allah Gjalluat, u e gjaan lom e immete. Ne i kemi bërë prejës. Kënë nuk kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë do më zëshmëresht prijatarin e u dheqës në kuptim të pushtetit. Nga se ka pas përgambar që nuk ishën e këtë pozit. Mirë po Allah u flet, i kemi bërë prejës, do të tot, që zemart e njerëve të i dojnë këtë njerës. Të ndjikin u Poshtetit më i rëndështëm është poshtetit i zemërë, jo poshtetit i tokës dhe i hapsirës dhe i aspektit materialit. Sa so, njerës ka që realisht kanë poshtet në tokë, kanë poshtet në bëj njerësit, për ju jo edhe në bëj zemërët e njerësbe, njerës nuk i dojnë, nuk i përcjellin. Nese kanë mundësi që t'ishmangën, dhe thotë urnëm dhe t'yre, i shmangën e kështë më rëndë. Kër njerë që nuk kanë pushtet në aspektin e të qeverisës, në aspektin e vëllheqës të shtetit, ose së administrijeve e kështëmëralë, mirë po, kanë pushtet në manë në zhëmët e njerëzëve. Njerëzët me zi prejës me i dheju, i ndikë në uzimet e t'yre e kështëmëralë. Dhe kërër është, kërë është më rëndësishmëja, më të dash njerëzët, kërë është më rëndësishmëja nuk i fluar nga familia. Ti kërë familiaru. Po ti grua. Të bëni shambu në familën e juaj. Të prini familës e juaj. Të prini. Të uðheqti familën e juaj. Pas të e dhe më tuti dhe më gjerë. Allah thëtë në i bënë. Si arinë këtë? Në surën së gjithë, Allah thëtë lemma sabëru vë kenu bëj ajatin e ju kënun. Pas i që, doruan. E dhënë në bë sabër duhet sabër i madhë. Një riu që në me punu me njerëzë, ajë që do me eduku fëmite ti, ajë që do me eduku gjënërata, do me qenë presë në këtë aspekt, shambull i mirë, duhet shumë sabër. Allah vë tha në surënë së gjithë, lemma sabëru, vë kenu bi ajatin e ju kinun, pasë pas që duruan dhe ishen të bindur në argumentet tona. Të laugjën levalat të të bëje këtë punë. Ti të duke që këndë është, s'ka sukses kës Nuk shkangste, dajeja zotin jet në fala. Bohu i durushëm dhe i bindsh dhe dhe, dhe dhe dhe dhe i bindur. Këto janë dy nga faktorët më kyçesorë që ندير ne bën pres. Që نديرë bën të madh njët në kësaj bote, të suksesshëm. Andaj të ndëruar duhet që neriu të entrikohet në frymën e këtyre dy faktorëve. Të bëhet i durushëm dhe të jetë i bindur në sëktësin dhe vërtëtsin e udhimeve të Allahu Gjellë Gjellë. Pasë Allahu Gjellë më thëtë, vë Wa, e uhajna i lehin fejlë lë kajratë. Allahu thëtë, dhe ne i frimzumata që të bëjnë punë er të, ala, të, ala, të, të, të bëjn mira. Sa është kërënësëshme të ndërruar që Allahu Gjellë më të frimzumë, Allahu Gjellë më të udhëzu që ti me bëjnë punë të mira apora këto çito me kuptuar se çdo punë nit që e bëjmë është sukses nga lloj më i mirë. Prandaj duhet falem më thejet special për këtë çështje. Çdo sukses që eki, çdo punë miz ofiol që thuaj ajo ia çillon. Allahun falënderoj. Sa ai të ka fillmuar ta thuar këtë fjalë. Çdo ligjërat që e bën do kund, e është me vërtet mbresëlënse dhe dobishme. Allahun falënderoj se ai të ka mësonë fort. Çdo problem që ja, do thot, ja ja zgjidhn do kujt Allah në fëllënër e. E kësë më radë, nga sukses e ndryshme që ti jesh kaktari sajë, punë e dobeshme, Allah në të hëllënër e. Dhe që dhe është të të kërkujmë nga Allah të barë, këtar, ozat me mësa, ozat me unësa, mosu më bështet në apci dhe mënë situja, njërë për kërka, ndihimin e Allah gjëllënër e. Djetarët e mëdhej, kur ndonjë qështë të e kësh në mështirë me më në a osein në sëjdë. Te Allahu xhallallahu i përgjëroheshin me lutje duke thënë: "O Zot, o Ti që e ke mësuar Sulejmanun alayhis-salam, Ti që e ke mësuar Davudun alayhis-salam, Ti që i kemsu, Sam, e ke mësuar Ibrahimin alayhis-salam, mëso edhe mua. Mëso edhe mua nga se Ti je i gjithdhishmi." E passe e padu shumsa. Dyshënia e kupton gjërat. E dyshënia një I I I I, i i i i i mendon uh, gjërat e ndryshme në këtë botë. Prandaj Allahu xhallallahu na inspiran në fundim son, ndërsa portiret Allah ka përmendur se shejtani ata që frymëzojnë. Ti kë frymëzon shejtanin, e mson ç't bën punë mrashta. Edhe kë e mson Allahu xhallahu ala, e u dhën ç't bën punë mira. Daku punë mira Allah xhallahu ala ka veçuar pasi ka përmendur në aspek nin për të filli el khairat punë mira, ka veçuar Allah xhallahu ala namazin dhe zakatin, nga punët më të mëdha ç'padoshimse duhet me kurthull madh. Andaj të ndërruar nëru, të lutë më Alla Gjallat që Allah të na forimuzon për punë të mira. Në jepë sukses. Në i shumë gajnë njënë, medë vërtet. Mënyra se si njërë fitojnë sehove si të mahnitit, si i ndëridin gjëtë, të habitit. Që është ku i ronë men kikëti kjo? Që së so mirë i karonë men? Po kjo është allat që Alla Gjallat i jepë sukses robit e ti. E forimuzon për punë të mira. Të i habitësh nga një qërdi k Ebu Bekri ishte një nga ta që nëzitën të vërnjë më përmira. Dhe sa me ndonë dikur se e tash e gjitha një shteg ku mundë dhe me, me qërë unë i pari, befasohi aty ishte Ebu Bekri, radhjallahu talenu. Allahu gjallavon na frimzan, habitësh që nësën Allahu gjallavon. Më një situatët vërsira, ku njëri e ka probleme e përmredhve të vetën, e ka problem që në atë mëman të, të, të, të thotë Elhamdulillah, të thotë Subhanallah, Qul la ilaha illa Allah. Do të thot një gjë që duhet Mirpa, allah, jallala, allah. Allah, Be të, që të thon. Meq Allahu Jellaluhu ju thebitullah. Allahu i forcon ata që kanë besuar me fjalë të dhura që ti thon në momentin e të dhurave. Këri po ngajë për shembull në ndodësh që them ku ku tani subhan. Ti thot inna lillahi wa inna ilaihi rauc. E firmozan në mënyrë që duhet të thot. Allahu do të thot do të ne vëpru e kushtuar. Prandaj ky ayat na tregon se duhet të kërkojmë gjallëqet na frymëzon për punë të mira. Dhe a jemi të për çka ai më tha fremsua për punë mira, e sa kanë nga punë mira nga dyrë të mira që realisht nuk kemi trokitur asnjëherën to, e lëre më kemi hyrë në to. Ti kërkojmë këtu nga sa shumë ka dyrë të mira, shumë ka pamërsi. E ngane flet ke thjesht kapin për disa dyrë dhe mendojmë se nuk na zë gjithëva e pastaj kaplohemi nga zilia e gjeolojia e urritha, por sa dyra, dyra, dyra tira ciel kanë, vazhdon to, hasën to, ta bën mirë. Falëshur t'u bëj mirë. Imam Nabil Rahimullah, në limeti Riyadh usolin e ka një kaptin bab, kethratu abwabil khair. Kaptneçi flet për, do të thotë, dyert e shumta të tëpëmirshis, shumë ka dyert. Prandaj ti jejm aty tëulumtojm, të kërkojm gallojë, lora, kimu befasu sa dyrë ka që kimu zemërir. Mosu, mosu strok, ne je çësht caktuar dha të më ndërse veç tu një punë mirë. Ka shumë punë mirë. Fillën nga namoze, nga xhatati, nga oblivet, pasëbardha në të tjirat, dhe këto është sukses që besim të arduhet me e këku. E Allah pasatët u e kanë u Lena Abidin e ishim adrues të den dë neve, për kjo të dënë me dhëllit sërim të madhë, se që farë dhurimi dhe si Allah e adhërani për i gamberet e kjo mbetet të sëruhet, inshallah, në takime të arshma. Zotë ju frimë zofë për punë të mira, ju bëftë Allah prejës dhe shambull në familjët e ju aje, ja, shoshim kër e tani, në